Ви краще самі одягніть шапочку і маску. Софія розцілувати була ладна любу каркарочку за підтримку. А Конашевич її уникав Чи боявся? Проблеми почалися, коли Нестора Назаровича поставили тимчасово виконувати обов'язки завідувача на час відпустки Зайченка. Раніше у Софії ніколи не виникало суперечок із попередніми завідуючими з приводу абортів. Навіть Ізольда розуміла, що лікар, який працює у місті, нікуди від цього не подінеться. Хтось із знайомих час від часу залітав. Годі було уникнути словесної реклами. Жінки передавали одна одній особливості характеру кожного з лікарів. Їхнє ставлення до пацієнток, радіостанція ОБС, одна баба сказала, працювала потужно. Тому кожен лікар мав своє коло пацієнтів, хотів він того чи ні. Якщо виникала потреба, Софія зверталася до завідуючого і на заперечення ніколи не наражалася. Навіть Ізольда ніколи не відмовляла. Цього разу Софія звернулася до Конашевича, Нестере Назаровичу, дозвольте мені провести втручання. От направлення, от аналізи. Конашевич і не глянув на неї повний гідності і втіх із того, що може завдати прикрощів, Тільки з дозволу головного лікаря. Даруйте. Я вас добре зрозуміла. Головного лікаря? Саме так, Вельми, шановна пані професорко. Я не можу дозволити теоретикам калічити жінок. Але ж я працюю вже десятий рік. За цей час жодного випадку ускладнень. У мене, врешті, лікарський диплом. Я сказав «ні» і свого рішення не відміню. Софію наче по обличчю відшмагали. Образа душила. А чому б їй, власне, не піти до головного лікаря? Він не Конашевич не покусає Головним лікарем на той час був В'ячеслав В'ячеславович Філь, той самий завідувач терапевтичного відділу часів Софіїної студентської практики, що колись наставляв її на лікарський шлях. Прийняв приязну. Зрозумівши ситуацію, відреагував несподівано а чому ви повинні, немов студентка, просити завідувача і залежати від його примх? Ви давно працюєте, маєте досвід, люди вас поважають, звертаються. Хворий має право обирати собі лікаря, якому довіряє. Пишіть заяву. Хай поставить вас у графік виконання абортів та операцій. За кілька хвилин був готовий наказ. Дозволити день узгодити із завідувачем. Софія помахала папірцем перед носом Конашевича. Це привело його у стан анабіозу. Подітися нікуди. Хотів наказу головного лікаря, тепер виконуй.